باب و سرل تکلیف رابط د باب د مخی سران مخی حقیقت د روح بیان کن او نسمای بیان کرا چی نسمای چې دا مغابر زخ تی متوسط تی مابین د بادن او مابین د روح الهی کی نده دی نسمه دپرا چه دان کمال تو رسی و سعادت تو رسی دا غی دپرا زنی قوانین پا کارو قوانین اغاق قوانینو بانی دان وقتیر کی نده و یا کمال او سعادت تو رسی دا غی دپرا قوانین پا کارو داغه قوانینو او داغه پابندی چې دا داغه ته تدقیق ویل کیږي قوانینو پابندې ته تکلیف ویل نو اوس د تکلیف سر او راز اغاز کوي دغه دا مناسبت دادي شروع راغلو دمل اعلان دا حضرت القدس نه او د خصوصيات نه دا عالم خودس نه دي صحیح ده کنه چې خصوصيات نه دي او دلته چې دی د عالم ترغه دي د عالم کې عالاي شنو او ګندګاي شي دي تلويسات هغه د ماديدي پچاري نمادي دي, دي اسکلدی او صفلیات تصرب ته په اعلان کی چې دا روح چې کم د مل اعلان نو نده په خپل اختیار باندی صفلیات ته تمیلانه کی او اسفل سافلین شي دا لپاره دی یو قانون په قانون په کار دی او دا غی قانون پابندی په پا کار دی چې کلدی د دا, دا قانون پابندی کوي او دی بیا اعلام مقام قامتا چه ده کم زینا را غلی ده نو آغا زیتا په خپل اختیار بانی واپس و لیشی. او ده واپس د دو جوگه شی ده روح ده پارا آغا قوانین مقرر اول او ده آغا قوانین پابندی کول دا چې کم ده تکلیف تی سر و تکلیف ده حقیقت روح پسې آغا سر د تکلیف زده وجه نرا اوڑو دریم مناسبت ادا دي چې روح چې د هغه د عالم علوی نو د برع عالم نو بدن د خت عالم نو دي برع عالم وللا د برع عالم غذا په کار و لکه چې بدن د خت عالم ني دلا غذا د خت عالم نو دي برع عالم نو چې ګمراغله دي اغلم دبر عالم نه غذا سوا فقار وا دابر عالم نه چې کوم غذا ده او پرهیز دي غذا ده او څه شي پرهیز دي هغه اوس بیانې څرره تکلیف څه شي تکلیف دا وروبط الباب کوم خبره تمهید الباب او اول تکلیف شده تده مجرد کاب لام فادي کل فت مشاقط تبیلی کی کل فت چده نداست تبیلی کی مشاقط تا تکلیف تبا بی تکلیف تبا بی شده تفعیل د تکلیف معنی مشقت کی ورزول دیو پابنده په پا زندګۍ کې ورزول یو ذمہ داری کول د موارث کول حواله کول عام طور چې موږ یو بل ته وايي تکلیف مکوو ما هم په ځان باندې یو بوج غرزین او هغه کین نو دا داکر مكوا. او تکلف چې با بي تفعل اغازي مواري برداشت کول دي تکليف ذمہ داري حواله کول او تکلف اغازي قبل قبولول تکلف اغازي مواري قبولول دغه د لفظ لغوي معنا دا انسان چې دې مدې مدني او تبع عليه انسان په خپل شخصی له سره چې والی نو پد کېوم د ملکیت او د بهیمیت جگړه ذاتی تور شدا انسان واخلی شخصی تور یعنی انفرادي ژوندای کی او په انفرادي ژوندای کې په انسان کې د ملکیت او د بهیمیت جګړه روح الهی اغیر آکاګي په طرف د شابه باندې ملکیت پازي او بدن چې نه غیر آکاګي په طرف د بهیمیت باندې نو پدې کې د ملکیت او د چا بهیمیت جګړه نه د دې د حل دباره د لا یو ثابت فکر دله یو قانون سو پکارو داسه قانون پکارو صداغي پابندي دیو کی نو ددو به سیمیت شدې ناغا محدود فاتیش کنټرول کی وی یعنی په دومره حد کی وی چې پاغي د ملکیت حفاظت کیږي د ملکیت څخه کیږي حفاظت کیږي او په دومره اندازه کی وی چې پاغي د ملکیت ضرورت ضرورت پرکېږي سبوره کیږي ضرورت پوره کیږي دارو الهی واپس سفر کوي مدار مدارج د سعادت باندې مدارج د شوبند سعادت باندې دې پوره کیږي او مدارج د سعادت د ضرورت عمره جي او د حفاظت هم ضرورت ته د هغه ضرورت او حفاظت پوره کول د لپاره به اهمیت ته د بی اهمیت د لپاره یو کنټرول او حد پکارو کنٹرول او سو کارو، حد پا کارو، چه ده پا غیر حدود پابندیو کی، او دا اغا کنٹرول لائن، اغیسو کی، پابندیو کی، نو دده با محبوس پا تیشی، او د با حیمیت پا پا ملکیت پا نغالبو نشی، نو ملکیت پا ارتحاصل شی، نو فی عبادی ادخولی جنتی فتخولی فی عبادی ادخولی جنتی مقام بوردس شي میلاو شي د هغه کنټرول حد هغه کنټرول لاين او هغه حد او هغه قوانين غریده تکلیف تعریف پابندیت تکلیف ولیکي څه ته تکلیف مدار دې د پاره دا یو څنګه دا چې د انسان اجتماعي ژوند کې دا انسان چې له دام ادریو تبع دې مدنی و طبعه دی یعنی ده یواز زندگی کول نخوخی خالص بلکل سه ناستی یواز ناستی فر تاریخی روایات توم دیو او تفاصیر لیکلی دیلیس کو نه دی, دی. چه آدم علیه سلاة سلام پیدا شنو د دو غون تا کبل سوک نخ کاری دلو نو آدم علیه سلاة و سلام خدرتی لکسو فریشانو یواز یواز و نسو فریشانو شکل و سرالله پستان که خوابی بی پیدا کلاو چپاسی دو نو ده مطمئن و او خوشحالشو باقی بندی دکه ده زن پشان تی شخصیتی سکو پولی دو نو ده بنده چی ده انسانان چی دی نو ده مدنی و طبع دی ده دهی ده مزاد ده اجتماعیت تی سشده؟ اجتماعیت تی شکل ده اجتماعیت زندگی تیری گی دهی ده که چونکی امجا مختلف سر نه خبر راغلی د که نه لا ف س کوموانو خاو دواجه او د نارو د واجه نه زیجا د انسان چې دي طببیتونونه د انسانانو هغه شو مختلف چې کله زیجابا هغه مختلف شو د ب کې به خام د یو بل سره کمدنو او تو توې می کېږي راځي د یو بل حقونه وکړه کله کله د باویږي نو دا کډ خپل جماعت کسو یان دا انسانان د یوې نظریې او مسلمانانو سره او د یو جماعت کسانو او د نظریې کسانو او د دې دا اختلاف او توتومې دې جماعت نه د هر افرادو راغلی راضي دي بهر افرادو سره راغلی دي نو دا بارني چې کمندونو هم پابند کول پکار دي یو قانون چې بیا د پاره د ستوتو مې مې ناراضي خبره باندې وشه اغه سره چې راضي نو اغه سره جنگ راضي راضي جنگ راضي او چې کم خپلو کی دي اواږي کې چې کمندونو دی یو دغه یو قانون خلاف وزي سکړه او کړه یو قانون پکار دي شغه په کنټرول لاين باندې برابرۍ چې یو بل حقونه ځای کېدلې نشی دغه کبار ای نظام برابرولی او که د نننه نظام برابرولی دی د دی دیتا د قانون پابندوي د قانون څه ویل کی پابندي د انسان شخصي ژوندگي تام بغير د پابنداي د قانون نه تیرېدلي نشي او د انسان اجتماعی زندگی ژوندگي تام چې کبره بغير د قانون د پابنداي نه تیرېدلي نشي ځکه د قانون دی پابنداي ته تکلیف ملکی گی نو دل تا داغی سر او حقیقت ذکر چې سر او حقیقت پدی چې چه پدی سالم کائنات کې دا قانون یواز چاله لن مقرر گی انسان لن مقرر او یواز انسان دا قانون پا بنتوالشی داولی خبروانی پوشن او دیکی اغا سر او راد ذکر گئی دا مقی نشاست دا خبر را استالا شي الله تعالی د دې کائنات سره تعلق شته بیا وی دې کائنات چې کوم کارون دي د دې تعلق د بر عالم سره شته عالم بالا سره شته تعلق شته دی بیا وی چې د الله تعالی چې کومو د هري او سجده لپاره قانون څه دي مقرره دي او دوي چې الله تعالی په انسان کې او جو هرې خې ده نو ملغله به کې ده څدام الغلره په نور سوجونو کې نشته انور سوجونو کې نشته چې هغه روح هسه دی الہی دی نو د روح الہی د په انسان کفر پروتو انسان د دې روح سوجونو نصو مراکبو تاسې د انسان مزاج دا تقاضا کوي د انسان طبيعت دا تقاضا کوي چې ما د مکلف کړي شي فل سوکت بل چا جاتو نشته یعنی دا تدعی تقاضا د چا دا چادا. انسان 6 پدی باپ کی پداسي انداز باني دا صرف تکلیف ذکر کوي چې د انسانانو لا دا شريعت ور کول تور ګون شريعت ور کول د اسماني قوانينو پابند کول دا د سدي لکه تگیل او بور کول تگیل سور کول او بور کول تکلیف سره تعبیر پدی باندې کې څه تگیل او بور مدې کې هغه باندې سمشقاتو نشته وګړو ډېخري هغه باندې سمشقاتو نشته لري خپل ته تعبیر په تکلیف سره د دې وجنکې چې چونګې انسان یوازې ملکیت نه دی انسان کله سپروت دی بهیمیت پروت دی نه صرف د ملکیت تقاضا وي نو روح الهي دغه مزاج جدا کارونه کول چې کوم قران کې ذکر دي بس دا روح الهي سره مزاج دی خچونګي انسان کې بهيويته ومنه مطلب بهيميت تقاضا چي ده عقل د انسان چي ده روح د انسان چي ده هغه خالص نه ده سن خالص نه ده چې کله ده خالص وي نبی ادا د کوم د نو په شريعه عملي کول کیدته اسم سنو تکلیف نه مشقت بنو خچونګي دلته بهيميت ته بدن تقاضيري ده بدن څه شي تقاضيري ده بدن هغه تقاضو سره اروحاني تقاضي پوره کول دلک مشققت برداشت کول په کاری غدی و جنته تعبیر بچا باندې او تقریبا نو شاسه بوې چې باب او سر د تکلیف د قانون د پابندای راز د قانون د پابندای څه راز دا او مقصد دغه او تمجید د باب او مقصد د باب خلاصه د باب چې کومونه داده فزله کتل باب شاسه دې آیات کریمه تفسیر کوي په واجب انداز باندې اول څوک مشکل آیات دې سورت احزاب د دې آیات تفسیر کوي او دا غې نه داس ثابتې چې طبيعت د طبيعت د انسان هغه امر تشریعي دی امر څه دی په یعنی در شرائع چی دی نداد تبعی تقاضی در انسان در روحانی تقاضی در شده در انسان در بیا شاسته و در اغا تبعی تقاضی تشریف کهی فاقا قوتونو مودعو فی الانسان توی مدع که شاقا قوتونو دپدې انسان کی کی خوذل شي وي او قوتونو چې بچای کی خوذل شي انسان کی کی خوذل شي وي ز هغه قوتونو تشریف کړي دریم <سلام> نمبر <سلام> کې سزا هم دا <سلام> قوتونو ذکر کړي سزا هم دا قوتونو څخه ذکر کړي دې دي قوتونو یو بل سره تزاهم راځي تلورم نمبر کې حل دغ تضا هم کرکي چاغ او په تکلیف باندې کېږي حال د ت کرکي چې په چابانې به کږ تکلیب باندې به کېږي او قدرتی خبره ده چې په چابانې به روحانی تقاذې غالی به شي او په چابانې به چې کمو جسمانی تقای شيغای به شي نهڅوک په اوګزی د اهل سعادتنا نه او څوک په ګورزی د هلی شقاول فامین هم شقیون او وسعیده زنی با شقاوت واله شی او زنی با چاواله شی زنی با سپین مخی شی او زنی با سشه شی تور مخی شی دا تشریح دا دا حاصل او خلاصه د باب قال الله تعالی